İlahi, sənə həmitlə sitayışa başlayıram. Bir halda ki, sən öz ehsanınla başqalarını doğru yolda möhkəm saxlayırsan. Əminəm ki, sən güzəşd və mehribanlıqda bütün mehribanlardan daha mehribansan. Cəzalandırma məqamında isə Bütün cəzalandıranlardan daha şiddətli cəzalandıransam. Böylü və əzəmətdə isə, Hakimlərin ən əzəmətlisi sən. İlahi, Mənə səni çağırmaq Və səndən istəmək icazəsi verməsən. Belə isə, ey hər şeyi eşidən, mənim həmdsə namı eşit. Ey rəhmet sahibi. Duamı qəbul et. Ey bağışlayan. Xətalarıma göz yum. İlahi. Nə qədər çətinlikləri aradan qaldırmısan, nə qədər qəmlərə son qoyumsan. Nə qədər xəta alaraq göz yummısan Yaratdıqların arasında nə qədər rəhmət yaymısan Nə qədər bəla zəncirlərini qırmısan Həməd sənə özünə yoldaş və övlad götürməyən Mülk və hakimiyyətində şəriki olmayan Acizlik səbəbindən yardımçıya ehtiyacı olmayan Allaha məxsustur Odur ki, onu layiqincə uca bilirəm Bütün nəhmətləri müqabilində bütün təriflər Allaha məxsusdur. Mülk və hakimiyyətində müxalifi, işlərində isə onunla çəkişən rəqibi olmayan Allaha həmd olsun. Yaratdıqlarında ortağı və böylüyündə bənzəri olmayan Allaha həmd olsun. Məxlugat arasında... Tərif-i aşkar, ehtişamı zahir, Səxavətdi, əli açıq, rəhmət xəzinələri əskilməz, Əta və bəxşişinin çoxluğu yalnız səxavət Və böyülüyünü artıran Allaha həmd olsun. Həqiqətin o, izzət sahibi Və çox bağışlayandı. İlahi, Sənin çoxlu neymətlərindən Azını istəyirəm Halbuki mənim ona ehtiyacım çoxdur Sən isə əzəldən bəri ondan ehtiyaçsızsan Həmin az istəyim də mənim üçün çoxdur Və onu təmin etmək sənin üçün azhandı İlahi Günahımı bağışlamağın Səhvimdən keçməyin Zülümkarlığıma göz yummağın çirkin əməlimi örtməyin, qəstən və ya bilmədən törətdiyim bir çox cinayət və günahları qarşı səbirli rəftarın məni səndən layiq olmadıqlarımı istəməyə tamaqlandırdı. Və sən öz rəhmətindən mənə ruzi verdin, qüdrətini mənə göstərdin və dualarımı qəbul etdiyini mənə bildirdin. Buna görə də Səni arxayım qəlbdən səslədim Özümü sənə yaxın hiss edərək Qorxub çəkinmədən səndən dilədim Və istəyimi naz qəmzə ilə sənə dedim Hacətlərim gec verildikdə Nadanlıq üzümdən sənə eytiraz etdim Bəlkə də hacətlərimin gec qəbul olması Mənim üçün daha yaxşı idi Çünki sən işlərin sonundan xəbərdarsan Ey mənim rəbbim, Mən özüm üçün öz alçaq quluna səndən çox səbr edən Heç bir kəramətdə mövla görməmişəm. Sən məni dəvət edirsən, Mən isə səndən üz çevrirəm. Sən həmişə mənim məhəbbətimi soraqlayırsan, Mən isə səninlə düşməncəsinə rəftar edirəm. Sən mehribanlıq göstərirsən, mən isə bunu qəbul etmirəm. Sanki mən sənə yaxşılıq etmişəm. Lakin bu etdiklərim öz lütfə səxavətinlə mənə rəhmət etməyinə, mənimlə gözəl davranmağına və mənə yaxşılıq etməyinə mani olmadı. Buna görə də, bunu adam bəndənə rəhm etmək. Ən gözəl kərəmindən ona bol-bol bəxşişlər ver. Sən çox səhavətdir və kəramətdir sən. Mülkün sahibi, küləyləri ram edən, Gəmləri hərəkətə gətirən, Səhəri qaranlıqdan yarıb çıxaran, Qiyamət gününün hakimi və aləmlərin rəbbi olan Allaha həmd olsun. Əlmindən sonra həlmdə olduğu üçün Allaha həmd olsun. Qüdrətindən sonra əvv etdiyi üçün Allaha həmd olsun. Qəzəbləndiyi vaxtda, istədiyi hər şeyə qadir olduğu halda böyük səbri olan Allaha həmd olsun. Məxlubatı yaradan, ruzi verən, Səhəri qaranlıqdan yarıb çıxaran və cəlal, lütf, mərhəmət, neymət sahibi olan Allaha həmd olsun. O Allaha ki, nəzərlərdən uzaq olduğundan görünməzdi. Hamıya yaxın olduğundan gizli sirlərin şahididir. Böyük və ucadır. Həmd olsun O Allaha ki, onunla çəkişən bir həmtayı yoxdur. Ona bənzəyən bir oxşarı yoxdur. Ona kömək edən bir yardımcısı yoxdur. O, izzəti ilə izzət sahiblərini məqlub etmiş və əzəmət sahibləri onun əzəməti müqabilində bir şeyə çatmışdı. Həmd o Allahı ki, çağırdığım zaman mənə cavab verir. Ona asi olduğum halda hər bir eyib və nöqsanımı örtür. Şükrünü etmədiyim halda mənə böyük neymətlər bağışlayır. Mənə nə qədər qiymətli neymətlər bağışlamış, məni nə qədər qorxunç bəlalardan qorumuş və mənə nə qədər xoş hadisələr göstərmişdi. Elə mən də ona həm sənayla sitayiş edir və onu hər bir eyb və nöqsandan uzaq bilərək yad edirəm. Həm də olsun o Allaha ki, əzəmət pərdəsi aradan götürülməz, dərgahının qabısı bağlanmaz, onu çağıran əli boş qayıtmaz və ona ümid edənlər na-ümid olmaz. Həm də olsun o Allaha ki, qorxanlara aman verir, salihləri xilas edir, zəifləri ucaldır. Təkəbbürlüləri xar edir və patişahları həlak edərək, başqalarını onların yerində eləşdirir. Həmd olsun o Allaha ki, zorakıların belini qırır, zalımları həlak edir, qaçanları tutur, zülm edənləri cəzalandırır, imdad diliyənlərin imdadına çatır, möhtacların sığınacağı və möminlərin dayağıdır. Həm də olsun o Allaha ki, Onun qorxusundan göy və sakinləri dəyişətə gəlir, Yer və onun əhli sarsılır, Dəniz və dərinliklərində üzənlər çalxalanır. Həm də olsun o Allaha ki, Bizi doğru yola hidayət etdi. Əgər bizi hidayət etməsəydi, Biz doğru yola hidayət olmazdıq. Həm də olsun o Allaha ki, Yaradır, Özü isə yaranmayıb. O, ruzi verir. Özünə isə ruzi verilmir. Yedirdir. Özü isə yedirilmir. Diriləri öldürür. Ölüləri dirildir. Özü isə həmişə diridir. Xeyir və yaxşılıq onun əlindədir. Və O, hər şeyə qadirdir. İlahi, Sənin bəndən peyğəmbərin, əmanətdarın seçdiyin həbibin, Varlıqların arasından seçib bəyəndiyin, Sənin serrini qoryan və risalətini çatdıran Məhəmmədə rəhmət və bərəkət nazil elə. Elə bir rəhmət və bərəkət ki, Bəndələrindən, peyğəmbər və elçilərindən, seçdiklərindən, yaratdıqlarının içində sənə əziz olanlardan hər hansı birinə nazil etdiyin salavat, bərəkət, rəhmət, mərhəmət və salamdan daha fəzilətdir. Daha yaxşı, daha gözəl, daha kamil, daha xalis, daha təsirli, daha təmiz, daha pak, daha uca və daha çox olsun. İlahi müminlərin nəmiri, aləmlərin Rəbbinin Peyğəmbərinin canişini, bəndən, dostun, Peyğəmbərinin qardaşı, yaratdıqlardın üzərində höccətin, böyük nişanən və böyük bir xəbər olan əliyə rəhmət və bərəkət nazil et. Aləmlərin xanımlar xanımı, düz danışan, pak pakizə olan Fatiməy Zəhraya rəhmət və bərəkət nazil et. Rəhmət Peyğəmbərinin iki nəvəsi, Hidayət imamı və Behişt gənclərinin sərbəri olan Həsəm və Hüseynə rəhmət və bərəkət nazilət. Müsəlmanların imamları olan Əli İbni Hüseyn, Muəmməd İbni Əli, Cəfər İbni Muhəmməd, Musa İbni Cəfər, Əli İbni Musa, Məhəmməd İbni Əli, Əli İbni Məhəmməd, Həsən İbni Əli və onun övladı olan, hidayət edən və hidayət olunan mehdiyə rəhmət və bərəkətini nazil et Onlar sənin bəndələrinə höccətin və məmləkətlərində olan əmanətdarlarındır. Onlara çoxlu və daimi olan rəhmət və bərəkət nazilət. İlahi, Sənin imam və rəhbər təyin etdiyin ümid bəslənən qaymə, intizarı çəkilən ədalətli imama rəhmət və bərəkətini nazil et. Onu müqərrəb mələklərlə nəhatə et. Müqəddəs ruh vasitəsilə onu qüvvətləndir. Ey aləmlərin Rəbbi, ilahi, onu kitabına dəvətçi və dinini dirşəldən qərar ver. Yer üzərində onun əvvəlkiləri xəlifə etdiyin kimi, onu da xəlifə et. Onun üçün razı olduğun dinini onun vasitəsilə möhkəmləndir. Qorxusunu əmin amanlığa çevir ki, sənə ibadət etsin. Heç bir şeyi sənə şərik qoşmasın. İlahi, onu izzət et və onun zuhuru ilə bizə izzət ilə bizə izzət ver. Ona yardım et və onu düşmənlər üzərində qalib et. Ona izzətli zəfər, asan bir qələbə və öz tərəfindən ona qüdürət və səltənət bağışda. İlahi, onun vasitəsilə dinini və Peyğəmbərinin sünnəsini elə aşkar et ki, hansısa bir yaradılmışdan qorxaraq bir haq və həqiqəti qizdətməsin. İlahi, biz elə bir əzəmətli dövlətin arzusundayıq ki, onun sayəsində İslam və müsəlmanlar öz izzətini geri qaytarsın nifakçılar və münafiqlər zillətə döyçür olsun və orada bizi sənin itayətinə dəvət edənlər və sənin yolunun öndə gedənləri qərar verəsən. Bunun vasitəsilə də bizə dünya və ahirət liyaqətini nəsib edəsən İlahi, tanıddığın haqqa qarşı bizi məsuliyyət deyid. Bilmədiyimiz həqiqətləri bizə bildir. İlahi, onun vasitəsilə pərakəndəliyimizi aradan qaldır. Ayrılığımızı birləşdir. İxtilaflarımıza son qoy. Sayımızın azlığını çoxald. Zillətimizi izzətə çevir. Ehtiyacımızı ödə. Borcumuzu əta et. Yuxsulluğumuzu aradan qaldır, nöqsanımızın qarşısını al, çətinliyimizi asanlaşdır, bizi üzü ağ et. Əsrlərimizi əsarət zəncirindən qurtar, istəklərimizi qarşıla, onun zühru ilə bağlı bizə vəd etdiyin sözü yerinə yetir. Dualarımızı qəbul et, istəklərimizi bizə ver. Bizi dünya və ahirəd arzularımıza çatdır və bizə istəyimizdən daha artığını ətay et. Ey qapsına üst tutanların ən yaxşısı və ətay edənlərin ən səxavətlisi. Onun varlığı sayəsində bizim batini ağrılarımıza şəfa ver. Ürəklərimizin hirsini söndür. Onun bərəkəti ilə bizi barəsində ixtilaf edilən hər bir haqqa hidayət et. Şübhəsiz, sən istədiyini doğru yola hidayət edirsən. Onun zühuru ilə bizi sənin düşmənlərinə və öz düşmənlərimizə qalib et. Ey Haqq Allah! Kərəminlə dualarımızı qəbul et. İlahi! Peyğəmbərimizlə ayrılıqdan, mövlamızın qeybdə olmasından, düşmənimizin çoxluğu və sayımızın azlığından... Bizə üz tutmuş fitnələrin çətinliyindən, zəmanənin bizə qarşı gəlməsindən sənə şikayət edirik. Məhəmmət və əhl-i beytinə rəhmət və bərəkət nazil et. Öz tərəfindən olan təcili bir zəfərlə, çətinlikləri aradan qaldırmaqla, izzətli yardımınla, Aşkar etdiyin haqq sultanla bizi əhatə edən geniş rəhmətinlə və bizə qeyindirdiyin sağlamlıq libası ilə bizim imdadımıza yet. Öz rəhmətinə xatir, ey rəhmlilərin ən rəhmlisi!